Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihidasta'ain Ala umuriduniawad-din Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh la nabiya adah Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah di siang ini Allah SWT berikan kesempatan kepada kita semua Untuk bisa bersama-sama untuk hadir di majlis yang mulia ini yaitu Untuk mengkaji kembali kajian keislaman Yaitu kitab Syarah Hukudulujen Yang mana insyaAllah untuk kajian kita di siang ini Kita akan melanjutkan kajian tentang hikmah di balik pernikahan di mana pada pertemuan yang sudah lewat Husan uh, kitab Sirah Hududul Ujen memberikan pemahaman kenapa pentingnya kita memahami sebuah hikmah daripada pernikahan di mana di dalam kitab Ujudul Ujen ini selain daripada membahas tentang mara bahaya daripada sebuah pernikahan yang berupa tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh pasangan suami dan istri ...juga dalam... ...Kitab Syarang Kudulujian ini... ...Musanif... Uh, ...memberikan... Uh, ...sebuah... Uh, uh, ...pengharapan... Uh, ...sebuah pengharapan terkait dengan... Uh, ...hikmah... ...yang menjadi harapan... ...semua pihak ketika... ...melangsungkan akad pernikahan... ...maka oleh karenanya... Uh, ...insya Allah... Uh, ...hikmah yang pertama... Uh, sudah kita uh, baca sebagiannya yang bahwa hikmah yang pertama itu adalah bagaimana dengan pernikahan yang yang sah pernikahan yang baik itu akan melahirkan anak keturunan. Yang mana anak keturunan ini adalah sebagai sebuah harapan yang akan menuntun kita orang tua yaitu untuk sama-sama menuju kepada surga Allah. Bahkan di kajian yang sudah lewat Allah SWT juga uh, memberikan sebuah pengharapan uh, Bagi kita yang mungkin uh, sudah memiliki anak Tetapi Allah jemput anak kita di umur yang belum balik Artinya meninggalnya anak cendera mata, uh, mata dan juga cendera hati tentunya bagi kita Memang meninggalkan luka yang mendalam bagi semua orang tua Ketika Anak di usia bayi, di usia balita, di usia baduta, bahkan di usia sekolah, di usia remaja, dia dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu Wataala. Tentunya hal ini memang menjadi sebuah uh, hal yang pahit, sebuah hal yang menyedihkan bagi semua orang tua. Tapi oleh karena demikian, uh, di dalam kitab ini, Musannif mengatakan bahawa hendaknya orang tua yang ditinggalkan oleh anaknya sebelum anaknya balik untuk bersabar dikarenakan meninggalnya anak menghadap Allah Subhanahu wa taala di usia yang masih kanak-kanak ini menjadi modal bagi orang tuanya menjadi modal bagi orang tuanya sebagai penunggu di surga kelak. Maka kajian kita untuk siang ini melanjutkan kajian tentang bagaimana sebuah pengharapan yang Allah berikan terhadap orang tua yang ditinggalkan oleh anaknya yang meninggal dunia. Iaitu kajian di halaman 46, baris yang kedua dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tersebut di dalam khabar bahawa sungguhnya sekalian kanak-kanak segala anak orang Islam, itu semuanya berhimpun mereka itu pada badang muku, pada hari kiamat. Maka firman Allah Ta'ala bagi segala malaikatnya, bahwa pergilah oleh kamu dengan sekalian kanak-kanak itu masuk ke syurga maka berkatalah bagi segala kanak-kanak itu oleh malaikat khizanah marhaban bi bazairil muslimin artinya dapat kesukaan dan keluasan dan kesenangan segala anak cucu bagi sekalian orang Islam masuk oleh kamu tiada ada hisapnya atas kamu maka berkatalah segala kanak-kanak itu di mana segala bapak-bapak kami dan di mana segala ibu-ibu kami Maka berkata baginya oleh malaikat khidana bahwa sungguhnya sekalian ibu bapak kamu mereka itu seumpama kamu. Karena bahwa sungguhnya atas mereka itu beberapa dosa dan beberapa tuntutan orang atas mereka itu. Lagi dikira-kirakan mereka itu atasnya. Maka berkata segala anak-anak itu sungguhnya telah sabar mereka itu atas kami yakni kematian kami. Karena mengharapkan pahala pada hari ini, maka menceri-cerilah semuanya di atas pintu surga akan sebagai menceri yang satu. Jadi disebutkan dalam sebuah hadis nonggoh bahawa di akhirat kelak, ketika semua kita dibangkitkan di hari kiamat, ketika dibangkitkan mandu-mandu butanya menghampar pada uruk kiamat, maka termasuk gebangkitkan di Sinan yaitu termasuk orang yang karayu. Orang yang ubud anak mania Mandung gebangkit maka ketika yang gebangkitnya termasuk yang gebangkitnya adalah anak Mit yang manteng galombale tengok yang awaknya yaitu lebih awal meninggal daripada ayahnya Poh jadi anak Mitnya walaupun gebangkit oleh Allah Subhanahuwataala maka segolom gehisap segolom tambang dalam masa hisap tentaiji orang yang balik orang yang akan dipertanggungkan hisap segala amal ya. karena setiap miskal darah apa yang kita lakukan kebaikan akan dibalas kebaikan setiap miskal darah yang kita lakukan keburukan tentunya akan dibalas yaitu sebagai hari balasan tetapi anak mit yang memang hana dausa wakti meninggai maka ketika meninggal anak banyaknya ketika awaknya bangkit maka anak, -anak yang diperintahkan ya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak melewati pintu hisap tetapi anak-anaknya kerana bebas hisap kawaknya itu langsung diperintahkan oleh malaikat untuk damang surga. hingga malaikat itu yang dikenakan dengan malaikat Khidana yaitu malaikat yang menjadi koordinator terhadap anak-anak-anak yang ketika urah bangkit iaitu malaikatnya ditanya oleh anak-anak yang bangkitnya hai malaikat Nyaw dikamu karena pedang karena pubarih inoh nyuw tamang dalam surga. Maka ayah dengan umi kamu hokal wahai malaikat. Kibancara kamu untuk tamang surga sedangkan ayah dan umi kamu hana. Pada mungkin kamu tamang dalam surga. Maka ketika pada saatnya yaitu anak-anak orang muslimin yang memang kagembitiket langsung ke dalam surga mereka Uh, kurang senang nengku, artinya, hana senang nengku di dalam mengeduli anak-anak. Maksudnya, mereka minyak memang galau bersiaga dengan ayah dan poma, nengku. Maka ketika lagiannya dia jawab oleh mereka ke dana. Hanem tua ayah dan poma di awak drone mendung, nyu tengah melewati fase hisap. Artinya di mana pada fasesnya ayah dan ibu awak drone nyo tingga mempertanggungjawabkan segala amalan yang dilakukan di dunia menyedigenye nasalahnyo maka akan melewati pasal yaitu tentang kesalahan-kesalahan urungan -kesalahan. menyemang ligenye na sangkut paut dengan manusia harus mempertanggungjawabkan yaitu dengan manusia yang lain hingga pada saatnya mandum ane metnyan tunggu menyebasa dano-dano di nota ke nggu di demo lagu malaikat khiranah wahai malaikat kibancara di kamu yang banyak-banyaknya ni utama langsung dalam surga sedangkan ayah dan pama harus melewati yaitu tahapan hisap. yang mungkin urengan akan melewati neraka dile harus menyelesaikan dosa urengnya di dalam neraka yaitu secara serentak mereka itu dengan satu suara mengatakan wahai malaikat kamu Hanafiya utama surga menyemang ayah dan pama kamu Hana ketiga dalam dalam surga Sedangkan Allah Subhanahu wa taala kagoperintahkan anak miyan untuk segera tamung dalam dalam surga denggu. Tetapi malaikat uh, di anak miyan menjerit-jerit semuanya denggu di kemecik denggu. Ya, di kemecik mandum itulah. Kamu hanya siap malaikat tamung surga. Miya memang ayah dan pomah kamu hanya temuk Pakiban cara kamu tamung dalam surga sedangkan ayah dan pomah kamu masa di kamu meninggai uringan sabar terhadap meninggal kamu. Ketika kamu meninggal ide ayah dan pomah kamu urungan geutin weu geutin de kamu yaitu meninggal dunia maka kibancara urungan karena kesalahan urungan harus melewati neraka dilea baru selesai yaitu tanggung jawab maka kamu wahai para malaikat hana siap kamu ke surga menyeteki ayah dan pomah kamu hana dalam dalam surga maka ketika yang lagenya apa yang terjadi dengku yang terjadi adalah Ketika berada di atas pintu surga, uh, firmanlah Allah Taala, Padahalnya ia terlebih mengetahui siapa yang menjadi itu. Sembah malaikat, Hai Tuanku, yaitu segala anak-anak orang yang Islam. Maka pada saatnya yang ketanyangni Allah Taala pa, kepada malaikat khalidah yang mengulola yaitu anaknya, hey Hai malaikat, buka, hana dapat memanggul banyaknya dalam surga, nyolol nih sap orang yang lain. Pakar awaknya yang yang kebebas hisap tidak langsung tamang dalam surga mengabek mewakilan dengan uru-urun yang lain. Yang padahal Allah Taala sendiri lebih tahu bahawa Allah Taala mengetahui bahwa yang menjadi yang demo bunukanlah seperti ane-ane banyak yang meninggal lebih awal daripada ayah nempoma. Tapi Allah Taala menanyakan pada malaikat. Nah jawablah malaikat. Wahai Allah. Yang karu gunakan yang hantim tamang dalam surga Dileh kalih kamu pakat Kalih kamu pakat dan kalih kamu tarik Adalah pertanyaan banyak yang memang Kan lebih tiket untuk tamang surga Ya Allah Awak nyam mandum dilakir Benarkah tiket yang sama Untuk tamang surga terhadap ayah dan poma Yang memang harus melewati fase hisam Maka kemudian Hai Tuanku, yaitu segala kanak-kanak orang Islam berkata mereka itu tiada kami sekalian masuk surga melainkan segala bapak kami dan segala ibu kami. Jadi, seperti anak-anak menelponkan, -anak rupanya meminta tiket yang sama dengan tiket surga terhadap kesabaran orang syi yang ketika meninggalnya anak yang masih kecil mereka itu sabar terhadap kematian anaknya. Mereka itu tidak berontak, mereka itu tidak menyalahkan Allah. Terhadap takdir Yang mengambil anak yang masih kecil Untuk meninggal dunia Iaitu anamiknya Di Melayu oleh Allah Ta'ala Untuk memberikan tiket bebas sub, yaitu, Kepada orang syih Maka firman Allah Ta'ala Bagi mereka itu Ambil oleh kamu dengan kedua tangannya Segala bapak-bapak kamu Dan ibu-ibu kamu lalu ke syurga Rupanya dengan berkah Rahmat Allah Karena memang, aku dah mengsurga nyawaku bismillah. Karena aku dah mengsurga, emang kan amal baik. Aku sama-sama. Tetapi Allah bismillah, karunia Allah. Maka termasuk di dalam hadisnya yang disampaikan termasuk ke bismillah yaitu karunia Allah kepada orang si yang sabar terhadap kematian anaknya. Maka dengan kemuliaan yang Allah berikan terhadap kesabaran orang sihnya yaitu diperintahkan kepada anak mil yang akan tamung surga yang awaknya hai tim tamang menyanam tamang tiga dengan ayah ngan poma diperintahkan oleh Allah taala kepada malaikat hai malaikat begah ba anak manyak Yang mandum Tolong cok ayah ngan poma di cok ayah ngan jaronun dan jarowi tujuh dari mak yaitu untuk sama-sama tamang dalam surga surga maka di sana menjadi sebuah uh, nilai hikmah yang bisa kita ambil yang bahwa Ketika memang pernikahan yang baiknya yang menghasilkan anak yang saleh walaupun anaknya tunggu dalam tempat raya tapi ke awal oleh Allah, maka yang diharapkan bagi kedua orang tua adalah untuk bersabar hadap kematian anaknya. Maka tentunya keberadaan anak dalam sebuah perkawinan ia merupakan hikmah yang merupakan idaman mandu-mandu kita maka kembali, tak ulang kembali yang bahawa bagi kita yang kena anak mit, bersyukurlah bahawa anaknya akan menjadi bekal amal yang saleh bagi si anak dan juga bagi kita yang urung si bagi anaknya yang memang kagecok kembali dari Allah, kita yang Membagi bagi yang memang sudah berkahwin tapi kalau kita kakuniakan anak maka kita yang berdoa kepada Allah semoga Allah karuniakan kepada ketanyo yaitu untuk sama-sama memiliki -sama yaitu generasi anak-anak yang yang saleh. Dan tersebut pula di dalam khabar yang lain apabila berhimpun segala makhluk pada hari kiamat firman Allah taala. Pindahlah keluar daripada jumlah orang yang tiada berdosa, maka keluar ia melainkan Yahya dan Zakaria Salawatullahi alaihi ma dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kanak-kanak orang yang Islam maka berkata ia hai tuhanku bahawa sungguhnya telah engkau mengambil akan segala nyawanya dan telah engkau hukumkan atas kami akan mati sebelum lagi kami melihat akan segala bapa-bapa kami dan kami belum lagi memandang akan ibu-ibu kami maka janganlah Haramkan akan kami melihat bagi mereka itu pada hari ini. Maka firman Allah. Tuntut oleh kamu akan segala ibu bapa kamu dan masuk oleh kamu ke dalam syurga dan masuklah sekalian kanak-kanak itu pada pertengahan segala suaf. Maka tuntut dan mencari mereka itu akan segala bapaknya dan mereka itu dan segala ibu-ibu mereka itu. Maka mengambil mereka itu dengan segala tangan mereka itu yang kanan akan segala tangan bapak mereka itu dan tangan mereka itu yang kiri akan tangan ibu-ibu mereka itu. Maka memasukkan mereka itu ke dalam surga. Artinya dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwa sehingga uru akhirat ketika seluruh, seluruh hamba Allah gepedang yaitu gehisap oleh Allah SWT maka segala melewati tahapan hesab Nyo na gepegat pengumar resmini Allah Ta'ala Nyo na leher boh Leher boh kelompok lah le, le macam Makhluk Allah yang memang Langsung keperintahkan untuk Menuju surga Allah tanpa melewati masa hisap Maka gepegat pengumar lima malaikat Ketika seluruh manusia Baik manusia yang berdosa Kaga bangkit Jadi orang-orang yang Wahai kepada makhluk Allah yang hana mudah usah, nyaw silahkan bedah, silahkan menuju kepada surga Allah. Maka termasuk pada saatnya yang bangun dan berdiri adalah nabi kita nyaw, yaitu baginda Rasulullah SAW dan nabi Yahya bin Zakaria. Artinya ketika dua darah rasulullah ketika dua darah rasulnya, yaitu baginda kita nabi Allah Muhammad SAW dan nabi Yahya bin Zakaria, nyaw bedah termasuk bedah yaitu sabah kelompok yaitu perte anak-anak miat yang meninggal yaitu anak-anak orang Islam yang meninggal sebelum sebelum umur umur belak maka ketika urang yang diperintahkan menuju dalam syurga maka termasuk gekisahkan dalam hadisnya adalah para anak-anak miatnya Hana langsung rupanya mengambil tiket untuk menuju syurga tengku tetapi anak, -anak miatnya dimengadu ba Allah wahai Allah urunyo kena bangkit kamu untuk mendapatkan tiket yaitu sebagai penghuni syurga wahai Allah kamu melaki ya Allah kamu sudah melewati tahapan yang sedih ya Allah segala kamu bisa bermanja dengan urusi kamu kamu kah harus kembali kepada diruni ya Allah kamu kah meninggal ya Allah Segelom kamu mesti tenang dengan urungsi kamu nyu kamu akan coc pulang ya Allah yaitu dengan meninggal. Tentaih urungsi kamu harus melewati tahapan yang menyedihkan terhadap kehilangan kamu. Maka pada uronyu ya Allah, nabi ku ya Allah urungsi kamu yang sudah bersedih, bersusah payah terhadap kematian kamu pada masa dile. Ya untuk sama-sama merasakan kebahagiaan, lagi kebahagiaan yang akan dihadiahkan kepada kamu, ya Allah. Itulah permintaan yang diutarakan oleh anak-anak mihd yang kebangkit oleh Allah yang mendapatkan tiket syurga. Lengkung sekalian. Maka pada saatnya Allah Subhanahu Wataala berfirman kepada anak, -anak mihdnya, Hai malaikat, perintahkan kepada anak mihdnya yang miliknya, yaitu kepada anak-anak orang Muslim. Yang awaknya nak di laki ayah dengan mak untuk datang surga mereka sampaikan kepada awaknya lurus dewi awaknya untuk mengajak ayah dan ibu mereka sama-sama menuju surga Allah makanya merupakan di antara hikmah karunia Allah Dengku maka nyopun digetanya nyobek uh, tentunya kan dalam segmen basyirah Dengku dalam segmen sebuah eh kabar gembira nunggu daripada sebuah karunia Allah nyognya perlu melihat sisi yang bahwa oh menyemenan atas nama tiwo nang meninggal anak ada hanar semayang biji ke menanturah denggu nyodiku adalah di antara hikmah Allah artinya ketika nyo na terjadi lagi nyo terhadap makhluk Allah nyo maka kabar Rasulullah nyo hana yang salah. denggu man puku bu masibu mun nan mandum nunggu Adanya setiap orang yang namati anak segala balik... lya wanya kan pasti johana insaf anji menang dengu. Karena memang uh, dalam hal setiap amalan ngetehung akan melewati fase-fase hi fase-fase hisapnya mungkin di antara hikmah yang Allah berikan adalah kepada anak min yang meninggal segala balik dan ayah dan komajih tidak melakukan dosa ataupun nak melakukan dosa sudah taubat ataupun nak dosa-dosa kecil yang belum sebelum sempat taubat. Mungkin untuk hal-hal mereka untuk mereka-mereka lah yang Allah berikan karuniaNya yaitu tidak harus melewati fase hisap dengan semata-mata karunia sabar terhadap meninggalnya anak yang belum memasuki usia usia balik. Artinya Allah Taala memberikan karunia kepada orang si yang bersabar terhadap kematian anak segelom anaknya usia balik. Tentunya nyaw adalah sebagai sebuah karunia Allah. Allah. Karena katanya kan uh, dalam hadits ketika Ahlu wal Jamaah bahawa balasan surga nyaw adalah bila Kemudian balasan neraka nyaw adalah semata-mata keadilan, keadilan Allah. Maka sah, sah mentang Memang Allah karunia Allah berikan uh, karunia kepada kita -nya. Maka walaupun di kita nyaw nama sien dengan berkat karunia Allah maka sah sah mentang kita nyaw untuk kita Berikan syurga Keberikan surga yang menaruh untuk sekalian. Inilah setengah daripada beberapa hadis yang menunjukkan faedah yang hasil dengan sebab berkahwin. Tetapinya dengan syarat sabar atas kematian segala anaknya dan tiada pula kemarahan maka berbahagia maka berbahagialah bagi orang yang sabar atas kematian anaknya dan celakalah bagi orang yang kemarahan dengan kalah kaluh dan perkataan dan perbuatan yang jadi durhaka kepada Tuhan yang Maka uh, sebagai sebuah kesimpulan tunggu, konklusi daripada uraian yang kali baca bukan, yang bahwa ketika urungsi uh, karena anak minat tunggu setelah pernikahan dan anak minyan kau meninggal menghadap Allah Subhanahu Wa Taala urungsi yang bersabar maka ingat balasannya adalah surga Allah. Sedangkan bagi urungsi yang memang karena anak Kemudian anaknya meninggal. Mereka itu mencela Allah. Mereka itu marah-marah kepada Allah. Mereka itu tidak risah terhadap takdir Allah. Pakan anak ilun, ya Allah. Nijok. Pakan anak si pulang, minta. Pakan kamu ini ya uji dengan meninggal ni ya Allah. Ingatlah. Maka mereka itu tidak akan mendapat balasan surga. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis-hadis berikut untuk sekalian. Karena, pastkan. Karena termasuk uh, mendurhaka ya Allah lagi yang merancang tunggu adanya hana juga, ya tunggu terhadap takdir Allah. Maka termasuk gebrakan anak yang adalah bahagian daripada takdir. Kemudian gebyar anak yang sehat, bahagian daripada takdir. Gepukan yang umum anak juga bahagian daripada takdir Allah. Maka kadangkala -kadang, diketahui nak anak tunggu, tapi hana sehat. Tapi pun harus sabar tunggu. Tapi pun harus yoga terhadap takdir Allah. Mana? Kadang-kadang adik-adik -kadang dia, nak anak, sehat, tapi awal kejok pulang. Dalam tempat raya dia, dia akan meninggalkan. Jadi adik-adik dia pun harus sabar, aku. harus sadar bahawa ini adalah takdir yang terbaik daripada Allah. Aku. Karena jika memang sabar, maka mereka itu termasuk daripada kerugian dan kesakitan. Dan beberapa pula pangkat dan derajat yang meliputi keduanya akan berkaitan dan segala kebajikan. Allahumma ja'alna minas-swabirin artinya hai Tuhanku, jadikan olehmu akan kami daripada jumlah segala orang yang sabar. Maka intinya adalah bagaimana kita mengharapkan kepada Allah, jika pun Allah taala memberikan kepada kita nyawa kesempatan untuk menikah, maka bersyukurlah. Ketika Allah Taala hana geberikan kesempatan kepada kita yaitu buah hati bersabarlah. Kemudian kita yang kita kadirkan tapi hana sehat bersabarlah. Kita yang kita kadirkan tapi anaknya lebih awal kembali kepada Allah maka kita bersabar bersabarlah sebagai pengantar doa. Tungku Tunggusannya mengatakan Allahumma jaalna min aswadirinya Allah jadikan kita kitanya mendung itu yang buat kitanya dan seluruh gureh-gureh kita yang kita termasuk di dalam golongan yang yang Ya jadi artinya sudah melewati satu faedah daripada pernikahan. Selanjutnya faedah yang kedua dan faedah yang keduanya dengan sebab berkahwin itu memecahkan akan syahwat. Ya ini menghilangkan akan syahwat kepada perempuan. Yang membimbangkan akan hatinya daripada hafir hati di dalam ibadah Dan lagi terpelihara ia daripada syaitan yang membawa kepada perbuatan haram Karena inilah sabda Nabi SAW Barang siapa berkahwin maka sungguhnya telah memeriharakan ia setengah agamanya Maka hendaklah ia takut akan Allah Ta'ala pada setengah agama yang lain itu Maka faedah yang kedua Pakan tengku bertamukah Benar kan? akan berdamai kahwin pihak yang kedua dengan tanda kahwin maka syahwat eh, dikarenakan kita perlu tersadari yang bahwa di antara kemuliaan ya laqad khalaqnal insana fi Allah taala mengatakan bahwa makhluk manusia annas ya Allah katakan dalam Al-Quran adalah sebagai makhluk yang paling sempurna dengu Maka di antara kesempurnaan yang Allah berikan kepada manusia adalah Allah berikan akal dan Allah berikan syahwat. Maka ingat, syahwatnya bukan hanya sebatas perkara yang buruk. Karena dengan adanya syahwatlah manusianya menjadi mulia. Maka oleh karenanya, Oh, kerana syahwat, syahwatnya berat-at-at-at. Dengku ingat, lebih ditanyakan malaikat, Tengku tak gara-gara bata syahwat. Menye, memang bahawa malaikat nak syahwat, kan mungkin dia manusia lebih mulia daripada malaikat. karena kualitas ibadah malaikat sangat luar biasa. Maka oleh karenanya, ketika diberikan sadar bahawa syahwat yang pada manusia adalah sebagai sebuah kelebihan, maka yang perlu adalah bukan menghilangkan syahwat, tetapi adalah mengelola syahwat yang sesuai dengan tata aturan agamanya yang perlainan. Maka oleh karenanya, bagi dikitanya yang kepemulia, yaitu dengan kegebi syahwat, ingat, keperintahkan, kesyariatkan, yaitu pernikahan. Supaya supaya syahwat yang Allah berikannya, bisa terkelola dengan baik. Supaya syahwat yang Allah berikannya, akan tidak digunakan pada porsi-porsi yang salah. Tetapi akan dipergunakan pada porsi-porsi yang benar. Maka hikmah yang kedua daripada pernikahan menurut Musanif daripada Syarang Kudulijen adalah bagaimana memecahkan syahwat. Adanya menghilangkan syahwat kepada perempuan yang membimbangkan akan hatinya daripada hafir dalam ibadah. Artinya ketika syahwatnya terlalu mengarah ke kiri, dengu, maka kekuatan untuk ibadah dengu, menjadi lemah. Dengu. Jadi melulu dengku ingat kepada dunia, melulu berfikir kepada syahwatku, yang hingga akibatnya uh, yang bahawa di ketahu Allah keperintahkan wa ma khalaqul wal insana illa liya'budu Allah taala diciptakan hikmah penciptaan manusia juga untuk beribadah dengku. Maka ketika beribadah menjadi hikmah, maka akan hilang hikmah penciptaan yaitu ketika dia beribadah. Maka kadangkala -kadang, Dua bahagi kemahnya menjadi menentang. Neku ketika syahwat terlalu berlebih, maka kekuatan untuk kesemangat ibadah menjadi lemah. Neku lele, diketanya. Ya benar. Maka yang lebih fatal daripada segala syahwat adalah syahwat kepada orang. Karena waktu bicara syahwat kan hanya faktor maaf, bukan hanya faktor segmendal, tapi bicara masalah syahwatnya lebih luas. Ha, termasuk diketanya keinginan, segala keinginannya syahwat maka memang yang lebih raya syahwatnya yang ke syahwat dengan urinang. maka ketika syahwat dengan urinangnya bisa diarahkan kepada hal-hal yang baik maka definisi ke merumpu yaitu hikmah per pernikahan kemudian ketika memang menikah maka terjadi ketika syahwat kepada urinangnya muncul maka definisi ke tentu bisa diarahkan kepada hal yang baik adalah Menyesuaikan syahwat kita nyok pada yang pada yang halal dengku yaitu terhadap orang yang sudah danihkah danihkahi. Kemudian syahwat yang memang nak bak kita nyok yang memang hanata menikah loh, maka syahwat yang memuncak kepada orang inal maka akan mengarahkan kepada halal yang aneh. Hal -hal. Maka terjadilah dengku apa yang terjadi dengku. Maka terjadilah hubungan-hubungan yang yang tidak halal. Lah. Terjadilah kumpul kebuah terjadilah yang namanya uh, peken hubungan-hubungan yang anaga lah antara ulina uragam ngu. Yang apabila mereka tidak tidak menikah, yang maka jadi yang dengan pacaran. Ngu. Yang pacaran sebetulnya adalah pola-pola penyaluran syahwat yang memang tidak halal. Maka hanya memang kira-kira yang -kira, -kira, kita nyongkan, kamulai galak lebih baik adalah fokuskan untuk menikah daripada harus berpacar berpacaran. Maka kadangkala dia tak kala nunggu adik-adik kita nyuwijinuah, takarkan kita nyuwijinuah nunggu, nunggu yang memang lebih uh, lebih melihat bahwa menyememang untuk penyaluran syahwat mungkin lebih mudah dengan cara. Sebenarnya inilah nunggu yang salah. Karena Allah Taala berikan jalan yang benar itu melalui pernikahan. Pernikahan. Dikarenakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang bahwa menikah adalah salah satu upaya untuk memeliharakan setengah agama Ingat Ketika dikata-kata mudib Agama yang harus terjaga adalah secara utuh 10% biar terjaga Seluruh ibadah harus betul. Tapi ketika kata menikah Maka Rasulullah memberikan semangat bahwa setengah daripada agama yang menjadi kewajiban Untuk tak pada hal yang baiknya sudah terjaga Adanya porsi syahwatnya raya Ya banyak ujaran, banyak maksiat yang disebabkan oleh syahwat kepada Udina Hingga Rasulullah mengambarkan bahawa setengah agama bisa selamat dengan menikah Maka di Sinan mengambarkan sebuah kesimpulan bahawa Raya pengaruh daripada nikah Artinya bisa menyelamatkan setengah agama Maka tinggal menyegutayu yang kata menikah tinggal adalah bagaimana menjalani hubungan pernikahannya sesuai dengan syariat agama supaya setengah agama lagi yang tidak terselamatkan dengan semata mata nikahnya bisa juga terselamat terselamat dari riwayat daripada Jabir bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat akan seorang perempuan maka lalu ia kepada istrinya Zainab maka keluar ia padahalnya bersabda bahwa sungguhnya perempuan Apabila berhadap ia dalam rupa syaitan Maka apabila melihat seorang kamu akan perempuan Maka perkenan akan kamu Maka hendaklah seorang menjima akan istrinya Maka bawasannya serta istrinya seumpama yang ada serta perempuan yang dilihat itu Nyakni dihilangkan akan syahwat kepada perempuan yang hilat Itu daripada syaitan dengan sebab jima akan istrinya yang halal Itu hilanglah syahwat syaitan Jadi bahkan Anggoh Adanya terdapat dalam sebuah riwayat, adanya ketika Rasulullah keluar rumah, adanya ketika Rasulullah menyubhia di rumah. Dalam hadis Jabir tersebutkan bahawa ketika Rasulullah keluar rumah, na lewat rung inangnya, katakan adanya pernah terlihat perlihatan bukan maksiat mengubemin. Jadi kita tidak oleh ketika, oh Rasulullah na geleng-geleng inangnya kerana kerana Rasulullah tidak pernah melakukan. Perbuatan maksiat eh? bahkan perbuatan makhluk mana hmm. pernah kepubut, mana kekalau urinang, kalau dalam hadisnya kan kekalan, aku pernah terlewati urung inang yang hingga ruh mengkalan, yang mana? Maknanya kan dalam dalam kitabnya tersebut kan terlihat kan perbuatannya na urung inang lewat yang kemudian ruh mengkalan, le nabi, ruh mengkalan, mana dosa aku, yang mana? Termasuk digunain aku, kerana ya, dia di tahu ruh mengkalan, kemudian ruh mengkalan kalau ini yang masalah, yang mana? Di dalam hadisnya ketika Rasulullah melihat di rumah, kemudian ruh di kalan naurinang yang lewat olehnya Rasulullah lih di ruh lih di kalan orang inangnya, maka Rasulullah langsung nua yaitu pak perumoh dengan itu pak pak Zainab, Rasulullah an yaitu pada perumohnya. Kemudian Rasulullah nebega ketika seorang laki-laki keluar, kemudian ruh mengkalan kalan inang. Dia meru'h makalan minta mengenai orang Maka ingat, Syaitan Imam. Dia berupa orang-orang yang berpilagak. Maka saya suka pada orang-orang. Dia bercerita, orang-orang yang berkata Rasulullah. Saya bayangkan dia, saya berpikir, orang-orang yang berpikir, orang-orang yang berpikir. Orang-orang yang berpikir, orang-orang yang berpikir. Dia cukup patah. Mera'h makalan minta mengenai Rasulullah. Ketika seorang laki-laki keluar, dan mereka sempat melihat perempuan sempat terlihat perempuan maka diingan syaitan bermain itu dirupakan uridine dengan rupanya sangat lagak Maka ketika dirupakan dengan rupa yang sangat lagak maka hendaknya teguh pesan di Rasulullah itu ba Zainah kepada perempuannya untuk melayani suaminya adanya putra biasa nekat ke dan maka membuncah syahwat dengan ba uraga Maka ketika syahwat membuncak, ketika naurinah yang halal, maka di sini wakil, di mana di sini wakil iaitu tempat penyelurah syahwat yang betul. Maka bagaimana jadinya tuanku, ketika hal ini terjadi dan di urungan, tuanku, tidak mahu menikah? dalam kan urungan kalau putih, menikah, takut salam pun macam itu. Urungan yang sangat menikah, nak, sedangkan wakil akan tahu. Karena bak-bak menikah, nak, kalau tidak boleh dilikir, maka nak mengumum bak, tak boleh sanggup baru tak menikah. Ha, Jadi hanya berangka hawasid, bentuk mufum lagi yo. Ya. Oh menyekat menang, atau dia laki yang menikah hanya bagi yang kalau-kalau menikah hanya beksi menang. Nya hak itu punya ujug kan? Yang artinya menyekat tanggong. Nya usahkan untuk menikah yang berlepas. Maka pesan Rasulullah itu kepada Zainab, kepada istri adalah ketika memang suaminya me melihat perempuan di jalan. Nya ceritanya menyerah Rasulullah. Muka bukan melihat ya. ...terlihat orang ini, ingat maka syaitan bermain akan merupakan, akan mempercantik urinang yang na ini yang dijalankan dengan rupa yang sangat elok. Maka ini wajar kadang-kadang di orang agama, di uragam. agama, di orang Maka uragam agama, kalau orang agama berjalan, kalau dia tak mata, dia ya, tak tanyang, di bumi sekalian. Pukai, dia tak tersesor, tersesor tak mata, perutlah belah mata, tak tanyang memang yang namanya orang agama normal, Gekalan orang inang, yang namanya yang gekalan yang orang ini terserih, terserih, terserih syahwatnya nak. Ini normal tu sama dengan. Mereka-mereka bukan, hana itu. Ini berarti nak masalah ini, ini hana. Terserih, gala, lagak, gopnya nak. Cuma yang persoalan dia adalah bagaimana ketika memang roh menggalan, ...pinahlah mata. Kerana menyepilah tak badan dengan hari yang menuju. Sedangkan roh Mekalan, ...pinahlah mata, ...nyuh mata makalah. Anak dausah. Ya, benar. Maka juga harus ingat, kepada umum-umum kepada sekalian, ketika memang suami, ketika sudah bekerja, kadang kala roh Mekalan yang lawan jenis di luar, maka hendaknya perkenankan untuk, untuk melayani suami. Patuhan, dengan dilayani oleh isteri yang halal, hilanglah syahwat syikan. Ini memang yang ingin disampaikan. Bahawa niatnya untuk hikmah dengan tamu nikah, masih banyaklah dilayani oleh perempuan yang halal. Memang anak ni, anak, anak, -anak nikah. Maka, agar adalah hikmah yang kedua adalah daripada pernikahan adalah bagaimana untuk menghilangkan syahwat yang haram dan kata Imam Alawabi rahimahullahu taala dihikayat oleh setengah ulama daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu an dan adalah ia daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan daripada ulama mereka itu bahawa sungguhnya adalah ia berbuka daripada puasa dengan jima dahulu daripada makan makanan dan menjima ia akan istrinya dahulu daripada sembahyang maghrib Kemudian maka mandi junub dan sembahyang. Kemudian daripadanya. Dan adalah perbuatan yang demikian itu. Kerana malam menyelesaikan hati bagi berbuat ibadah ibadahkan Allah Ta'ala. Dan mengeluarkan akan kelengkapan syaitan. Daripadanya. Bahkan. Uh, bagaimana uh, posisi itu. Artinya. bahwa Ketika urung agam diganyan menginginkan untuk dilayani oleh uh, istrinya, bahkan dalam hadis yang terbacarnya, yaitu hadis daripada Ibnu Umar, uh, sebuah hadis daripada Ibnu Umar bawa Ibnu Umarnya dudungku dalam gijaga ibadah ganyan kepada Allah. Dalam gijaga ibadah ganyan kepada Allah, artinya memposisikan syahwatnya harus benar-benar dikelola dengan baik, bahkan Karena memang gajian punya libido yang kuat, adanya punya keinginan syahwat yang kuat. Termasuk ketika digajian setelah berpuasa, adanya uh, berpuasa menahan nafsu tunggu seharian, libido yang kuatnya dikelola adalah ketika dibuka puasa nyokan dengan makanan ini ya, tunggu dalam hadis sama ikan. Tetapi memujimah ini adanya berhubungan badan. Yang adalah sebagai untuk berbuka puasa oleh Ibnu Umar Fakal, aku dah berkata-kata Guru tak kau sahabat Nabi Ingat aku, Ibnu Umar ni adalah termasuk di kalangan sahabat yang hebat nenggu. Termasuk adalah yang di antara kalangan sahabat-sahabat yang salih nenggu. Sangat salih aku, Ibnu Umar Abdullah bin Umar ni sangat salih Bahkan di antara termasuk dalam uh, pola kesalahan, uh, kesalahan ibnu Umar adalah Gekelola syahwat ganyang, Supaya baik terganggu ibadah Baik terganggu semayang megrib Nengku tingkat terhadap syahwat Yang akan geteng sejak daripada bunuhkan subuh Karena orang puasa kan geteng syahwat Nengku mulai daripada terbit fajar nengku, kan? Hingga ke ilum adawrah Nengku gekelola syahwat maka menyeteki dengku hana getunaikan syahwat libido yaitu terhadap perumah maka terganggu ibadah ganyanyo ibadah magrib terganggu apalagi tarawih maka wajar tuh ibnu Umar ketika berbuka puasa mengawali dengan dengan berhubungan dengan dengan perumah kemudian baru nan mano baru melanjutkan ibadah yaitu mayang dan melakukan dikit-dikit yang lain hingga ibadah-ibadah yang malam. Tentunya yaitu dengan sebuah konsekuensi adalah bagaimana melakukan hubungan yang halal dengan istrinya adalah dalam upaya menekan syahwat supaya memudahkan dalam bermunajat beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mana. Kemudian ulum sekalian dan adalah Syekh Junain Al-Bugdadi rahimahullahu taala berkata Aku berkehendak kepada jima itu seperti aku berkehendak kepada makan makanan. Maka isteri itu seperti makanan dan dengan dia sebab menyu menyucikan hati daripada wiswas dan dari karena inilah menyuruh oleh Rasulullah SAW akan tiap-tiap seorang yang melihat akan perempuan maka ingin ia kepadanya bahwa menjima akan istri karena yang demikian itu menolakkan akan wiswas daripada dirinya. Kemudianlah Syekh Junaid Al Bukodadi, dengku, yaitu ulama Sufi, ya. Syaikh Junaid Al Bukodadi ni pegah dengku. Ni ingat, dengku, bentuk, dia kena berfikir kan. Menguak, kok saya, uh, ulama ulama-ulamakan menan, dengku. Adanya para ulama-ulamanya, uringan, kita dapat posisikan, dengku. Dah posisi yang betul dan dah posisi yang salah. Sehingga Syekh Junaid Al Bukodadi digernyan. Ya, ini merupakan sebuah uh, bahagian daripada uh, tahadus bini ma'hadengkuah. Diketanya mensyukuri nikmat Allah adalah meyakinkan bahawa syahwat yang diberikan kepada kita nyok adalah bahagian daripada nikmat Allah. Dengur. Maka termasuk untuk mengahli Syeikh Juned Al Bunda diengku. Keinginan Syekh Juned untuk berhubungan dengan istrinya nyok adalah lagi keinginan nyok Basura Urende pejebung. Maka nyok Urende kepromok yang ke kernu ya dilayani le le maka oleh karenanya lekun le si dunia albu tadi keinginan kepada istriku adalah bagaikan keinginanku terhadap makanan maka dikonfirmasi perumahnya adalah bagai pelengkap kehidupan pelengkap kehidupan adanya han sempurna ta mudeh bingumehana makanan. Mungkin tak mungkin ta mudeh mihana makanan, menantuh dengan keinginan untuk dilayani oleh oleh istrinya. Maka oleh karenanya, Rasulullah berpesan nunggu dalam hadis ketika fitrah uragam nunggu melahirkan buncah syahwat gara-gara tigotbiak ulua ul kala urine nunggu, maka hendaknya diureunginang siap untuk melayani melayani suaminya. Tentunya adalah maksud putra, supaya syahwat yang gunakan muncul, muncak bahawa orang agama ketika kekalian hal-hal yang mengejolak syahwat yang tidak terarahkan kepada hal-hal yang diinginkan oleh syaitan adanya akan menolakkan wiswas syaitan dalam ibadah. Kerana memang Ingat, konsep hikmah kehidupan itu adalah beribadah seutuhnya kepada Allah. Mam yang wa beribadah di kenyo kawe hura tunggu diingat keno diingat di kedeh. Nik kan kamatanah. Maka oleh karenanya ketika halnya terjadi, maka berikanlah di uragam yang memangkah halal adanya karena promoknya untuk dilayani oleh oleh istrinya. Kemudian dalam hadis Abdullah bin Abbas, ini hadis mauquf memang hadisnya tunggu nak nak nakila eh? apa? Adanya nakila benong. Adanya nyonya hadis yang akan terbaca nyonya hadis maukuf yang juga terdapat dalam Sahih Bukhari. Nah, hadisnya Sahih dalam hadis Sahih Bukhari. Itu hadis maukuf, yaitu hadis yang bersanak, yaitu eh, daripada Abdullah bin bin apa? Yaitu daripada sahabat ke Rasulullah yang kenyonya ketika Abdullah bin Abbas eh, netanya dengan sahabat yang lain jadi nanti macam yang bapak yang lain. lah ini, nanti hai kali nikah, nanti yang mana macam bapak surah kedua begah baca, kan? hai bukanya ni nikah ronah, nantai nantai, nantai. Ha, Iaitu kepada murid, nih itu bin jubir radhiyallahu anha. Jadi nanti yang Sa'id bin jubir, hai saif bin jubir bukanya ni nikah, lekend ha, ni le ibnu abbas. Saidina Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas khairu hadhil ummah aktsaru ha nisaan. Ini dalam kitabnyo Alhamdulillah dalam hadis yang komplit ji adalah aktsaru ha nisaan. Yang artinya adalah bermula yang terlebih baik umat ini yang yaitu yang terlebih banyak perempuan. Jadi menyetapahami secara tek tunggu. Nyo karu nunggu ya pahami secara tek. Kami dapat secara tek uragan yang paling enggak ada uragan yang lebih memu. Karua ju kah. Jadi kan menan lu tafsir hadis dalam hadis kananyo hadisnya ana dalam kitab saibari ditafsirkan nunggu hadisnya bahwa eh uh, nang pegah fina khaira ha ummah al muradubihi rasulullah Li'anahu aktharun sa'an min ghaidihi Artinya makna hadisnya ketika eh uh, ibnu abbas telah tayang ba, ba muridnya iaitu ba said bin Jubir jubair telah yang hai taid kui katakan kah ne telah said gelom hai gurelon depagah tu depagah le le, le ibnu abbas kepada said khairu hadhil ummah akaru ingat manusia yang terbaik manusia yang terbaik umat sekarang ini adalah yang memiliki banyak isteri jadi para mufassir hadis menafsirkan bahawa hadisnya guna berah berah menyedigetah hanata mekawin sama dengan digetah hanatai ku Rasulullah. Karena Rasulullah adalah manusia yang terbaik yang memiliki banyak istri. Dengan menanggapi tafsirkan nguh hadisnya. Adanya kan maksudnya uragam yang paling enggak adalah uragam yang paling lebrumoh menyenyu tafsir memang memang banyak penafsiran-penafsiran yang yang yang yang disanggah, tapi dalam tafsir hadis kita tafsirkan bahwa hadisnya menceritakan bahwa Rasulullah adalah sosok pribadi terbaik. Termasuk diantara diantara kelebihannya Rasulullah adalah Rasulullah adalah termasuk sosok yang memiliki istri yang, ba yang banyak. Dan pun ketika Rasulullah memiliki istri yang banyak pun, be, salah dikitnya berfikir, karena Rasulullah memiliki istri yang banyaknya dan jadi Rasulullah bukan karena nafsu untuk menikah. Tapi lebih, lebih kepada nyaw adalah wahyu lebih kepada perintah perintah Allah. Dikarenakan nyaw kita nyawa kita baca sirah menggunakan nasirah, bahwa dari terkait dengan jumlah istri Rasulullah nyaw, na yang mengatakan siblah roh, na yang pegah, bahkan siblah roh. Tapi pendapat yang kuat itu siblah roh perumpu Rasulullah. Maka ingat na, dari siblah roh perumpu Rasulullah yang keluarga oleh Rasulullah di usia Rasulullah yang muda adanya yang Rasulullah menikah di bawah usia 50 tahun dengan Khadijah Al-Qubra sedangkan 50 orang yang lain menurut pendapat yang pernah maksudnya rata-rata Rasulullah menikah dengan perumah-perumah yang lain rata-rata usia Rasulullah adalah di usia 50 bahkan di usia 59 tahun Maka dendahi secara logis nunggu Rasulullah Rasulullahnya menikah bukan semata-mata pemenuhan nafsu. Dia lebih alah daripada wahyu. Nunggu perintah Allah. Maka banyak yang berfikir, oh Rasulullah pernah menikah lemah cukup berat nafsu lagi-lagian. Bukan, Allah yang Rasulullah. Tapi Rasulullah menikah dengan yang menikah, yaitu Rasulullah di usia muda. Alatakkan di usia produktif hanya dengan kadia al-qubrah sedangkan Rasulullah menikahi itu dengan dengan yang lain nggo termasuk dengan Saudah Itu di Rasulullah ka 50 bahkan dengan Aisyah juga di usia Rasulullah yang yang ke-50 bahkan Aisyah pada taknya mentang-mentang kan nggo baru dikereng tun nggo pendapat iya benar maka dalam hadisnya nuna sampaikan bahawa termasuk di antara ajaran Rasulullah adalah dalam ajaran Islamnya adalah termasuk g syariatkan pernikahan maka termasuk dalam hal mengikuti Rasulullah adalah mengikuti uh, yang memang nasunnahkan Rasulullah maka jadi Rasulullah mengatakan an nikahu sunnati karena Rasulullah adalah pernikahan adalah sunnah lun mana sunnah putra adalah termasuk di antara hal yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, karena dalam syariat kita yu, tengku, tidak menggalakkan tidak menjadikan rahbaniah adeguh menyerah baniyah ino tradisional urang semata-mata beribadah kepada Allah dan membenci perkawinan ni rahbaniah denggu lagi urang uh, yang di kepercaaan Kristen di sebahagian kepercayaan Kristen dengku menyakjik ke pendeta kaje ke biarawati ia ya, hendak menikah leh pak kan karena nasaboh dokrin denggu yang mereka tidak tidak boleh menikah maka ini di antara hal yang berbeda dengan syariat kita walaupun urang nya saleh tetapi untuk ber, untuk menikah Ini termasuk di antara hal yang yang digalakkan dalam syariat dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala barang siapa sangat ingin kepada perempuan maka jika tiada ia berkahwin ia hendaklah ia berkahwin dan lagi katanya pula barang siapa sangat banginya syahwat kepada perempuan padahalnya tiada pelihara syahwatnya itu dan tiada pecah dengan satu perempuan maka sunat ia beristri lebih daripada satu hingga empat maka begal Imam Al-Ghazali karena memang dalam syariat ditanyo adalah uh, boleh mengawin bahkan sunat bahkan menjadi ibadah dengan hendak berkawin Maka dipegah oleh Imam Al-Ghazali, menyureng yang memang han mungkin kekelola nafsu maka untuk megawin. Maka termasuk makna ba'ah adalah ureng yang memang kana kesanggupan disejin nafsu dugu terhadap urina. Yamenan. Maka makna ba'ah kan keun hanya sipeng tapi dige nya juga megawin siap untuk uh, ge uh, perken, uh, punya hasrat dugu terhadap terhadap uh, terhadap istrina. Yamenan. Maka bahkan menyemang dengan sidra Han sanggup, Kuan -kuan sanggup artinya Dengan sidra Tengku Hana selesai dengan urusan Urusan nafsu Kepada perempuan Daripada terarahkan Kepada hal-hal yang haram Maka Al-Quran Maka dalam Islam Dibolehkan Lebih daripada Satu Dukuh penggawin Penggawin dua Tiga bahkan Hingga empat Dibolehkan Tengku kepada Ketanya umat Nabi Muhammad Tentap Dalam hal konsepnya Ingat Tengku kutanya Kalau kita buat diikut bahawa Berbicara masalah mengkawin poligami, itu termasuk na dalam syariat. Adanya apa tak? Dibolehkan dalam syariat. Kan masuk jadi harus berpoligami. Biasa dalam mufom. Karena diketahui yang kali tabur ikut. Ingat bahawa kiblat terkait dengan masalah po poligaminya. Dan demikian lagi jika tiada terpelihara syahwatnya itu atau tiada terpecah syahwatnya itu dia tetap hatinya dengan segala istrinya yang ada baginya maka sunat digantikan dengan istrinya gundik bahkan lom nunggu kan nak nang kala karena kita ni alam makhluk ciptaan Allah kan beda urang beda tu diciptakan oleh Allah Tidak kan ligi yang sabar mentang ke Tidak tapi pegahnya ligi dia yang hak dua nyaman nunggu ya dan pi urang nunggu beta kalah kan kala waktu dengar Ah ha, kadang-kalalah -kadang orang ini dengar bau ragam ni, yang bergam kawin dua yang biasa yang tegak-tegak bergam kawin dua handi juga mukawin dua di mana siapa mukawin dua? Kena biasa yang mukawin dua hepe punya urusan apa-apa, karena dia pegah apa sihkah tim kawin biasa aja, ya, mana ha, aja, okay? Maka oleh karenanya bahkan dalam syariat walaupun memang berat tanaftu dungku diuragam tanauri nang ingat syariah kita nyu hanya membatasi empat boleh kawin tapi jika pun nunggu per라우 ni hana selesai nafsu, nung. kena hana, oh, kan halus-halus nafsu no kena hal oh kannya bahagian di antara kemuliaan yang Allah berikan kadang-kadang dengan tinggi libido kan luar biasa nung. maka jika pun menan maka dalam Islam dibolehkan yaitu bergund bergundek adanya putra boleh menggauli hamba sahaya yang menan maka maka yang tanya artinya Syariahnya memberikan memberikan solusi Maka syariah Islam bukan hanya sebatas membatasi, tapi syariah Islam memberikan solu, solusi. Jangan sampai jinoh, nengku megah bahasa nengku salah syariah Islam, nengku hancurnya, hancur hanjik je. Kemenan pada hari syariah Islam. Syariah Islam adalah memberikan solusi neguh, di dalam hidup kita yo. Kemenan, betul. Dan adalah Sayyidina Hassan bin Sayyidina Ali Sangat banyak berkahwin Hingga ia berkahwin lebih daripada 200 istrinya Dan terkadang berkahwin ia akan empat perempuan dengan satu akal Dan terkadang ia telak Akan empat istrinya dengan sekali telak Pada satu waktu Dan digantikan dengan segala istrinya Dengan yang lain pada waktu itu juga Jadi terkait dengan masalah uh, Uren agam juga mengkawin uh, banyak isteri bahkan termasuk yaitu Syedina Hasan bin Ali radhiyallahu ane, itu cucu baginda Rasulullah. Uh, termasuk uh, Syedina Hasan nengku dikenal dengan uh, sahabat yang banyak istrinya le istri Hasan Maka nak menyedihi nengku sampaikan, nah dua arturo nengku rumah Syedina Hasan. Nya dua arturo kan tiga mengkawin, ia dua puluh ro artinya dia kita dia nyaw kawin lain yang mana pura bahkan nasid dalam rupayan yang lain yang mengatakan di kerong peluhro nariwa yang lain mengatakan 70 puluh ro ada aji nyu kan berbeda rupaya jadi yang perlu maksud gendut tengah pura bahawa karena memang di antara kemuliaan yang Allah berikan yaitu kepada Sayyidina Hasan karena memang kelulakian gengnya lebih kuat Allah berikan Maka hingga saya di Hasan memperistrikan menyegi total dengan jumlah permuhasan hingga Hasan wafat, nyunaduwartuhro memandu permuhasan. Adanya pernah berkah Hasan gemuk kawin dengan tempat-tempat dengan hana selesai menomede. Ia ya mungkin punya alasan tersendiri. Ia ya terjadi tetak dalam koridor sering-sering. Adanya jika pun gemuk kawin, aku tidak pernah lebih yaitu empat orang istri. Deku. Adanya mereka gemuk pust nyamakah hendak lanjut lenya ingin gedung lanjut yang lain istri yang kena ile yang menanda dan adalah mugirah bin syaabah istrinya 2 80 80 perempuan dan adalah di dalam sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam seorang ada baginya 3 istri dan 4 istri dan seorang yang ada baginya 2 istri demikianlah yang tiada hingga mereka itu karena yang dikehendaki dengan membanyakkan isteri dan menjadikan itu memecahkan syahwat. Dan memantapkan hati. Maka sebuahnya obat itu atas sekadar sakit. Demikianlah disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi bahkan para sahabat Rasulullah. Yang perumuh ke rata-rata dengan sahabat Rasulullah. Menyekan dua lep. Dia kata lep. Jaring yang perumuh. Mana obat dia menantap kegah. Dia kata. Gawat gawat tak, engkau sahabatnya mengaku dia bermukimnya, engkau pakai dia, karena engkau banyak peran, engkau banyak waktu, yang urungnya dibutuhkan, engkau untuk mengembangkan syariah. Maka terjadi menyuruh, engkau heh, kesemikir, engkau tinggi syawatnya wajar, engkau, nah, heh kesemikir, engkau tinggi syawatnya wajar, maka menyuruh, eh, toto, engkau mana buat yang biasa. Untuk urusannya yang menarik, ah, mantap Tapi orang banyak aktivitas Kemudian banyak hal yang dipikirkan Yang biasa juga yang. untuk urusan uh, Bicara Syahwat pun aku, juga Raya Maksudnya wajar para pemikir mereka biasa dengan lebih berumur ya, Maksudnya tidak apa-apa salah Apakah mereka berjumpa untuk berkawin? Jual-jumpa, mereka berjumpa untuk berkawin Wajar mereka Kadang-kadang membutuhkan doktor kita dengan pola pikir saya, maka membangkitkan yang namanya libido. Menang-nang lagi. Saya membuat ilmi kesehatan, menang-nang sama yang saya lalu baca, ya menang. Maka dia berpikir Imam Al-Ghazali. Ada pih jid, dia berpikir oleh Imam Al-Ghazali. Yang adalah ubat, artinya jid berkahwin lebih dari sahabat, yang adalah ubat. Jadi yang namanya ubat, pakai ke ubat sakit. Menyeurung Hana sakit ke ubat. Adanya menyeurung Hana perle yang dua, Hana perle yang pergi. Kadang-kadang ada ubat Adanya tetap dalam koridor yang dibolehkan. Maka, kebolehkan mengkahwin dua dari daripada satu. Karena yang namanya kebutuhan, ia dengan dengan yang dibutuhkan. Bek lepah-lepah. Yang menan pesan imam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah uh, pengajian kita nyong dapat dakan nilai. Uh, mungkin insyaAllah untuk pertemuan yang akan datang yaitu faedah yang ketiga. Ya mungkin pegolom tutup kajian, kita tempatkan waktu lima minit pegolom asal mungkin yang memang nak yang ingin menanyakan ataupun nak hal yang ingin terdiskusikan ataupun untuk kita sharing bersama silakan. Nawait lima minit. Juga so, belum tak akhiri pengajian katanya, kita nyonya ni, pak sebut yang mulianya. Mnya um, memang hana pertanyaan, mnya hmm. memang pertanyaan. Uh, InsyaAllah, Allah nampaknya yang akhiri untuk pertemuan uronya. Ya mungkin juga akan sampaikan ya, insyaallah untuk pengajian secara uh, apekeun secara online lagi. Uh, tanya juga uh, bagi yang nak kesempatan ataupun bagi rakan-rakan lain yang punya kesempatan juga ajak, ne, ajak bersama kita uh, belajar kitab Fardhuin ya. Eh. Kita belajar kitab Fardhuin untuk jadwal di malam ham malam setelah Isya insyaallah start po 20.00 iaitu pukul 8 malam pukul 8 insyaallah akan mulai pengajian iaitu mulai malam Rabu malam Rabunya nya ta awalila iaitu per per malam Rabu untuk menyemang Terlanjutkan pukul 00 malam kita sepakati kembali itu kita farduin kita Fardu'innya yang mungkin bagi kita nya cik sebagian cikan asember ha kada sumber kada kita farduin tapi untuk aswajih lontgalian sangat menarik, artinya menjadi bekal no, untuk hidup kita nyonya. Kena berbicara fardouin adalah hal yang memang tidak bisa kita lepas terhadap kebutuhan kita nyonya. Juga bagi ayah dan ibunya menjadi modal no, untuk kita nyonya modal tak perlu anak dah hal yang memang per tak perlu dah persiapkan sebagai fardouin kepada anak anak kita nyonya. Itu sebagai modal diji ketika dewasa kelak. Nokulah mentang. Uh, pengajian kita nyonya ni Pak Suput yang Mulia Rayanya lebih dan kurang dari luntuan, doa kita maaf. Ah. Uh, Kadang-kala -kadang, nak kata-kata lun yang hina patut uh, ataupun uh, salah kata, doa kita maaf. Ah. Uh, Wabilan Dr. Wali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.